Орест налив Софії вина. Сам пив тільки воду. Смішно це, правда? Що орку? Та ці слова мої. Я смішний і закоханий хлопчисько. Скільки їх у вас вже було і скільки ще буде. А у мене це вперше. І у мене. Не треба так. Почуття потрібно шанувати незалежно від того, розділене воно чи ні. Зараз ви скажете, що дуже мене любите. Як сина, як брата що у мене це тимчасово, що всі закохуються в юності, а потім це минає. Софія поглянула на нього з подивом. «Ти чарівний Коресте, Думки читаєш? Просто знаю вас. Я читаю не думки, а книжки. В художній літературі такі випадки часто описуються». Він її любить, а вона – ні. Ну, якщо ти все і так знаєш, я краще мовчатиму. Софія Андріївна, я вже зовсім не маленький. Мені двадцять виповнилося, якщо ви забули. Я любитиму вас завжди. Зачекайте ще трохи. Я закінчу інститут, стану лікарем, як ви. А я за той час посивію. На щастя, цю розмову, яка невідомо куди б їх привела, перервав Вовочка. «Софія Андріївно, дозвольте запросити?» «Вовко, згинь!» – процідив крізь зуби арест. «А ти що?» Всі танці замовив у Софії Андріївни, кинув йому через плече неймовірно гарний у чорному до чорного чуба костюмові вовочка. І повів Софію в коло. Музика, музика, вальси, польки, замріяні блюзи. Софії більше не довелося сидіти, коли всі інші танцюють. Чудовий вечір. Але більше ніколи вона не піде в ресторан, в гості, будь-куди одна. Ніколи, ні за що, тільки з чоловіком. І вона матиме його зовсім скоро. І такого, що всі навколо зойкнуть від заздрощів. Очікувана телеграма прийшла несподівано. «Їду, зустрічай, Максим». Один із травневих днів у проміжку між 1 і 9 травня мав стати днем їхнього весілля. Жодних урочистостей з цього приводу не передбачалося. За або пільної мовчазної згоди Вирішили тихенько піти в ЗАХС, розписатися і утекти з дому, залишивши батьків відзначати за святковим столом факт їхнього породичання. Софія зустріла Максима біля трапу літака. Поїздом він їздити не любив, надто багато часу це забирало. Майбутній чоловік майже біг їй назустріч. Привіт. Ну як, не передумала? Поки що ні, засміялася Софія, а ти, та як бачиш, батьки приїдуть післязавтра поїздом? Вони попростували до автобуса, не дуже маючи про що говорити. Спільних проблем тим часом не було.